Тиша ставала нестерпною. Я дивився у порожні очі Малюченка. Очі позбавлені будь-якого виразу. Я знав, що зараз він ні про що не думає. Він зараз просто був не мислити. Я чекав.